פרק ג' מל. אחריכן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו ויען איוב ויאמר יב עד יום עיוולת בו והלילה אמר הור הגבר היום ההוא יהי חושך אל ידרשהו אלוה ממעל ואל תופע עליו נהרה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 יחשכו כוכבי נשפוט, יקב לאור ועין, ואל יראה באפעפי שער. כי לא סגר דלתי וטני, ויסתר עמל מעיניי. למה לא מרחם אמות, מבטן יצאתי ואגבע? מדוע קידמוני ברכיים, ומה שדיים כי עינק?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 ושם ינוחו יגיע כוח. יחד אסירים שאננו, לא שמעו כל נוגס. קטון וגדול שמעו, ועבד חופשי מאדוניו. למה ייתן לעמל אור וחיים למרא נפש? המחכים למוות ואיננו, ויחפרוהו ממטמונים.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 לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז